ואין נוגע בארץ. והצפיר, קרן חזות בין עיניו. ויבוא עד העיל בעל הקרניים, אשר הייתי עומד לפני האובל. וירץ אליו בחמת כוחו. וראיתיו מגיע אצל העיל, ויתמרמר אליו, ויח את העיל, וישבר את שתי קרניו. ולא היה חוח בעיל לעמוד לפניו. וישליחהו ארצה, וירמסהו.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 ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעטתי, ואפלה על פניי, ויאמר אלי. הוון, <אבן> בן אדם, כי לעת קץ החזון. ובדברו עמי, נרדמתי על פניי ארצה, ויגע בי, ויעמידני על עומדי, ויומר. הנני מודיעך, את אשר יהיה באחרית הזעם, כי למועד קץ.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 אמת הוא, ועתה, סתום החזון, כי לימים רבים. <אנת> ואני, דניאל, נהייתי ונחלתי ימים, ואקום, ואעשה את מלאכת המלך, ואשתומם על המראה, ואין מבין.